Medan tytt i tono, kommer här Radio Nord Lys, lys, lyssna För ett nöje i den ju. därför hör på Radio Nord Lys, lys, lyssna Ginget runt i djur är det bästa Den musik som gillar saken flästa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 Så välkommen hit och tom för att lyssna i tomgång. Ali O. Ja, ni lyssnar till radiofrekventa och, och, och vi har den 24 januari 20. 15 nu, och Temperaturen här ute i plus 100 grader, det är 1025 hektropaskall Luftstrycket är, är, är, är Lite blött och slasket jag har Töjat del, har mycket snö kvar, men det, det försvinner rätt så fort Bara ett par dygn sen så, så var det är, Minus 20 grader, så då var det kallade Efter telefon är det snart här Idag, på 13 0 på. Jag på. att det på kan vi säga nu. Nu ska det gå i på 38, 28 radio och det är Ja, det är ligger åt riktigt vintligt men jag har ju lite förkyld fortfarande, fast det är lite bättre den här veckan än förra där, för då rasade nästan ihop förra fredagen och det. Så då var det inte alls bra, och det är när bena blir så ännu värre när det blir kallt också märker jag. Det halts på gatorna, de skrapar och sen så sänder de mycket sparsamt. Så det är därför det är på det sättet som man passar sig som man inte går i går och, och sånt. Då är jag ska så en så musik om, det är inte det är ingen man nu. Och det var den första låten idag, jag hoppas den kom till att bli i det så vanliga saker. Jag spelade ingenting precis i program 4 eller någonting sånt här, i program eller någonting sånt. Jag väntar att någon ringer på 2100, det ska radion på. Intressant det var i alla fall. <laughs> Man tänker på när radion började <laughs> att 2000 sugerna på landet ofta batterier i ibland eller det fanns inte el i det, det gamla det var gamla stora batterier för rörmottagarna så tre eller fyra rörer, nådbatterier ofta ja, med, med 120 volt och ett glöströms som fick laddas regelbundet på den första där pratade, det Där pratade jag nog så mycket ström på det så där förbjuddes det, lite energi. Men de har ju känsliga, det gick ju att höra utländska stationer och allting. För vissa batteriapparater, utan det där, som var fyra rör och <går> var rätt så bra, trots det. Men det ju <går> batterier som fick ladda upp de där glössynsakkumulatoren där. Ofta tog det volt och så vidare. Och eh, så var det oftast en på 120 volt med flera uttag för olika spänningar som olika delar i motorn skulle ha. <laughs> så, så, då, i', och så ordentliga att satt de folk uppe i sitt, eh, trän och sånt, eh, 20-25 meter långa och sånt. Och jordledning i varken, det var en som hade grävt ner och berättat bland annat en gammal kopparkaffepanna i jorden och eh, använt som jordledning och dragit in en ledning. Och det gick ju ganska bra också. Det kan man ju förstå. Koppar är ju bra. Det hänger ju mycket på hur djupt man kan gräva ner den och i annat grundvattnet så det om det ska fungera är ja. <går> ganska torrt ut så så vidare. Men det gick. Åter 21.000 herrar jag på annars får vi sätta en låt till. Hoppas passera inte så där. Idag också nu. Jag vet inte. Jag, jag har ingen programtidning så jag kan inte kolla. Men det är ju tv som drar för så mycket folk också. så kan man sitta hela kvällarna och sitta på tv? Jag har sett en egen när gör precis hela kvällen. Eller så är det dags att lägga sig och släcka dem in och så vidare. Jag brukar igår kväll från och sitta och så. Och ja, vi satt en till kort paus. I had some trouble with my baby So I had my fortune read I had some trouble with my baby And this is what the gypsy said The gypsy cried Ja, det var också en gammal låt som inte var så mycket hörd i alla fall i, i, i svenska radion, radiotjänst eller Sveriges Radio. Jag väntar fortfarande på att någon ringer. Jag förstår inte vad som har hänt. Det har varit så dåligt de här två sista gångerna tycker jag. Ja, jag får väl dra på plus 4 också. 22 1879 79 post i då Jag är tacksam för bidrag stora som små Det är en farbror som kanske har gått som pengar. mer man kommer att hinna göra av med sitt liv jag ska sänka lite och så vidare Jag skulle göra gott här för att betala reparationer på villan det måste ha varit ett fuskbygge det här, när det kommer så mycket på en enda gång alltså, som pappa råkade ut för. dåligt trä, kanske i träkonstruktioner och annat så Slarvigt, e, ingen bra byggmästare siden. Jag vet inte vad det kan vara. Men något, jag hoppas det hörs ordentligt i varje fall. Jag kör ju fortfarande samma mikrofon, jag ska väl prova en andra sen, men då blir det så lätt i rundgång om man drar eh, högthållarna på här och det måste ha hördurar. Och det, det visar sig att de här blir lite avbrott i eh, sladden där efter ett tag är sönder som måste bytas ut och sånt. Inte så bra kvalitet. Det som sunkkoppar tror jag i, i de här städerna som bockas det av med sidan. Och det var ju vanligt för där de skulle kalla det. Eh, Hörtelefonsnören på tillhördurar också. På kristallmottagare och de blev lätt avbrott i, Men det var ju mycket vanligt i början för de första. Mottagarna var ju inte några högtalare utan det var en och enkla, en rörsmottagare och sådant. Men sen kom det ju högtalare, riktigt tesshögtalare. Ja. Och det var unga som springer ut på gatan, hörde jag. och sådade det för ett sysselt tag. Ja, jag sätter på låtsil, kortpass. Kanske det kanske kommer nånting. Bilsynning. Kort. Om man ska ha en vanlig telefon och inte hålla det är till högtörrans rullsäng runt på det här viset. Det är nog tjapssidigt. Då får vi se om det kommer en signal till. Ska vi, det var försiktig när du drar upp den här regeln. Hej då? Ja, det gick telefonsvaren. Ja, vi satt han låt till. Jag ska försöka koppla in det, så får vi se. Eller kan ni så att Ja, på, får jag in det. imorgon är det... Ja, nu är det ju klart. Vad på... ja, var det någonstans? Det var där Dreding, jag det här i Just det. jag får Sveriges Vård i Dredängen, klockan 13. Ja, jag tror det gick ut. Du hör väl inte mig somaliskt. Mm. Har du något mer att anföra? Jag tyckte in den där kappan. nu svänger den runt när man gör jag Har du mer att anföra nu? Ja, det det jag sedan så... Glöm inte bort att den femtonde... Uh, februari, då är det en stor spelmanshemma i Hallunda på Folkets hus där. Och där är det massor av fin musik. Och här är massor av folk som välkomnar ut och får lite svensk kultur. Hej hej! Ja då, hej hej! Ja, det var ett tips. Hoppas det hördes för att eh, han kunde inte höra mig som vanligt. Det är så där, man inte kan köra med vanlig telefon och sen kolla på med, med eh, Iphone och annars då svänger det bara runt och allt. Jag väntar nu att någon mer som ringer hit. Spot 11 21, 21 00. Det var telefonsvararen som eh, blev bland annat pölder förut så kopplade in en gång till eh, sen pölder förra samtalet. Nu ska vi se om det här är ingen av? signal till. Hallå? Ja, hallå ja. Ja. Hej, jag heter Anders. Ja. Jag tycker att man ska sänka alkoholskatten för den är alldeles för hög i det här landet. Ja, men folk kan inte supa, de supar sig. Ja, men du vet att likaså det här med Ja, de höjer tobaksskatten också. Jag tycker det är förfärligt vilka skatter de har i det här landet. Ja, men om de, visst, det skulle vara på recept, tobak och sprit. Det är det som folk dör i förtid. Min, min, min, min, min kompis tror jag dog av att han har missbrukat sånt. så. Ja, det var ju tragiskt att han... Ja, drack han så mycket han, då? Jag vet inte... Det, det, det, han bara, hade i alla fall råkat ut för tydligen fått så mycket alkohol och sen kom han in på en sjukhus och fick ju svininfressan ovanpå allt så sen var det slut. Ja, nej men det så kan det ju gå men alltså, de flesta kan ju hantera alkoholen så jag tycker nog att vi skulle sänka skatten på alkohol i det här landet. Ja, jag har druckit någon sprit hela mitt liv. Det är därför, tack men... vare det där jag lever, pappa och min mor rökte frukten fruktansvärt och jag tror han rökte ihjäl sig, pappa. Men det, det, varför tar du inte och köper hem en flaska brännvinn och, och, och smakar på det då? Nej, urs och äckligt vill jag inte ha. Ja, men när man är, riktig, är man en riktig man så ska man väl kunna ta sig ut på lördagskvällen? Ja, men det är gift. Alkohol äh, Ta död på folk. Det är bara att det går långsamt men säkert. Nej, men då blir det lite avslappnad i kroppen och, och då känns livet lättare, jag. Nej, det behöver jag inte nå sånt. Nej. Och sen tycker jag även att man ska tillåta prostitution i det här landet. Nej, det ska vi inte ska vi säga så. Jag tycker så. Att... Nu måste jag bryta det samtalet. Så ska vi inte prata om. Hej! Ingenting om sex eller någonting sånt, för det är ju inte dagligt det här Jag hålla på att prata om sånt i radion så därför tar jag ta avstånd ifrån allt sånt. Vi får se om det ringer någon nu inom kort. Hoppas det blir seriöst sen tal. Annars så finns det en bussvingningssuppressor men då måste jag gå in och koppla in den så man kan slå på Då får ni en våldsam telefonräkning efteråt, det kommer ni inte loss. Utan den tickar det på den markeringen sen. Ja, jag sätter på en låt till kortpass. det ställer spriten till med och särskilt rökningen den, eh, finns en sjukdom som heter kol cool, som försör lungorna och så vidare eh, Om man röker och, och det är inte bra jag tycker det är synd att ungdomar går kajas efter redan tidigt på, och börjar ju lägga grunden till att bli sjuk på gamla dagar och så vidare och få kortare liv och allting sånt så att de inte är rädda om för andra. Man lever bara en, en, en gång på jorden och kommer inte tillbaka så därför ska man vara om hälsan för all del. Jag väntar att någon ringer på 81 21 någon. Jag har aldrig varit inne på system på systembolag eller någonting i hela mitt liv. Jag, vill inte, jag, jag tyckte det var så otrevligt också när jag såg att mina föräldrar rökte på det viset. Så även om det leddespris. Någonting som heter gin och så vidare. Om det pappa, det var inte bra. Ja, jag väntar om någon ringer. Och, till, till någon, och det är du ser radion på. Och en vanlig telefon. Jag sätter på en åtstillkortpass. <skratt> Om man lyssnar på mellanvåg på nätterna så hör man många utländska stationer i Holland och Nederländernas privata sändare som har kommit igång. Och de har samma sorts musik många gånger som jag spelar och liknande. De tar fram gamla låtar och jag hörde talas om att det händer att deras familjer hjälper dem att göra programmen. Så de får nya låtar. Nu ska vi se om det kommer något. Hallå? Hallå, ja. Ja. Ja, hej, du är ju här. Ja, prata på så jag får ställa in det här. Vadå? Ja, prata på lite så ska jag in det här, för de är ja. lite olika starka olika Nej, jag tänkte bara fråga dig en här. Har du färdkänsla? Nej, det får jag inte. Jag är ju så här handikappad, men kan väl inte hjälpa mig. Jo. Det var ju ett helvete att komma loss från sjukhuset när du åkade ut från den här olyckan. Nej, men det där förstår du. Så du säger ju själv att du ramlar ibland och du kan inte ta det upp. Och vet du vad du ska göra? Då ska du gå till vårdcentralen en husläkare och beanskriva ett intyg. Ja, det är det. det, det, Nej, det. Då, men det får du absolut. För det får alla i din ålder. Ja, men färdelsen måste jag betala resorna. Nej, jag betalar. Du Månadskortet blir gratis. Du får åka kommunala. De här kommunala kommunikationerna, de kan du åka med hur som helst alldeles gratis. Det enda du vill betala, det är om du åker i Droskbil, då får du betala 70 kronor per resa. Men det är åpenligen tre mil du kan åka. Ja. ja. Men det tycker jag absolut men att du ska är göra. Men är väl bara en taxi bara va? Vadå? Är inte färdkänt taxi bilar? Jo men det är färdkänt, det får du beställa så kommer de hem och hämtar det, det dör kanske en halvtimme när om de kommer. Och då får du åka ändå 83 mil och det kostar 70 kronor. Ja, så det är ja det, jag, jag brukar ju åka och handla. Det, nej, nu går det rätt så bra men det är just det att det halkar och musklerna är så svaga så kan det inte komma upp igen. Det, det är nej, lustigt. men då brett jag till färdtjänst. Jag så dåligt som du och det är svårt för att gå. Då ska du utnyttja den där möjligheten man har, det ska man inte låta Ja, jag har ta... ju tj tjatar de ska hjälpa mig så att jag blir stark igen. Jag har ju haft medicin, men jag kan ju inte få tillbaka den. Med ja, medicin. men medicin jag ska ju inte blanda in i det här, för det här är ju en, det är en rättighet som man har om man har svårt att ta sig fram och gå. Och då, det, det, det här är månadskortet, det är ingen månadskort utan färdkortet. Du ja. åker ju på alla kommunikationer, tunnelbana och buss och allting, du åker gratis på ja Så vi behöver du inte betala ett enda öre, men sen däremot dråskbil i färdtjänsten får du betala 70 kronor per resa då. Ja, det, det jag visste. Att det ja, är men det kostade. är ju ingenting. Du åker ju mest buss och det. Men, men har du svårigheter när det är halt och det är ute, då kan du ju eh, ta en dråskbil. Och det får du en räkning på sen eh, varannan månad på eh, hela beloppet som du åker under månaden. Ja. Men det andra målet som du åker på buss och tunnelbanan och sådär. Det behöver du inte betala ett enda öre för. Nej, det så där ska du utnyttja. Du behöver bara göra på det så att du ber lekan skriva att ett intervju. Och, det. och då skickar han det. Och sen kommer det hem en sån här assistent. Ja, du det, de men... Du nu. kan röra dig och gå i hemmet och då ser de en gång att det har svårt för att ta dig fram. Ja, men jag vill hitta hit assistenter. De blir tokiga när de ser det här radiolaboratoriet. Hur mycket konstiga med apparater och och de, de ser som inte förstår vad det är. Jag hörde inte vad du sa. Jag sa just det, att de blir tokiga om de kommer hit och får se det här radiolaboratoriet. Det är inget ja. vanligt hem. Jo, men jag tycker att du ska göra det, för det... det man ska utnyttja de chanser man har och kan få. Och inte låta andra människor bara dra nytta av det som kanske inte är behov av det alls. Det är ju ett väldigt stort behov och jag kan förstå när jag har hört ett bra Ja, men det viktigaste vore om jag fick ju det här repareras. Läkarna ska bota utan Reparerat? ska ja. Ja. ja, men det är ingen som reparerar gratis. Nej, det. men man ska då skriva ut dem. För 80 år sedan, medicin i San så gick han bort när han var 87 år plötsligt och då var jag slut på den utheterna. Nej, men det är som sagt, för reparationer och så sådär, det får du nog stå för själv så länge Ja, du... det förstår jag. Ja, så det så jag länge man har, ju... har där. Så länge man har ett hus, vet du, då är det svårt att få något socialt bidrag på sånt. Ja, jag vet det. Jag måste ju vara här beroende på att det, det, ja. det, det är så med radio så jag kan inte få sätta upp en sån i en hyreslägenhet sådana antenner och sådana grejer. Ja, det enda jag kan råda till är att det att du tar något anbud av någon firma som lägger på plåttaket. Du, har du tegel nu, eller? Ja, det är tegel. Ja. Men och, de, de jag, en ja, det är absolut ska en miljon om de ska kunna göra någonting i taket. Och det är så mycket så det går inte för mig att få fram. Nej, det är väl byggnadsråd på det om du får ändra till plåt. I så fall så jag rekommenderar att jag att lägga lägger på profilplåt istället. Ja, det finns som snö är du, en... ska inte nu heller. utan det rosar av när en viss... Nej, det blir influstemperatur, då åker det ner som sjutton hela, vi behöver aldrig skåta taket. Nej, det byggt eh, det. Just, är lätt jag vill gärna, du, du måste reglar, höra den sak, de har k det här huset så, så här får det inte ändra någonting heller. Nej. Jo, men det är... Eh, hur, hur är det med, är. med får jag eh, fråga dig en sak? Eh, hur, med, ska inte K-märkningen med, med underhållet, det, här, det är så viktigt att det är originalskick att det fick ändra någonting? Vad då säger det? Är det inte meningen att man ska eh, helt enkelt eh, få hjälp med underhållet eh, när det är k -märkt? Jo, om det är K-märkt. Är det verkligen K-märkt? Ja, det, det jag, jag fick ju papper. De, de, de, är hur, en hur, det en område i K-märkt då? Ja? ja, det var ett fönster det fick. En... område det kan inte vara annars om där här kåkan är byggda på. 70-talet eller någonting. Ja, va? De det är blandning. Alltså. Eh, men här, det här är ju, ju klart 1951 och eh, vart ja, fuskbygger insatser sen. Ja, men då vi, då är det alltså, du, det är jättekomärkt. Det sträcker bakåt till 17 1800 talet eller sånt där. Det är olika märken. Ja, det. men det, det var stilen, eh, funkistilen och så vidare. Alltså ingenting har ändrats. Alltså, det var fönsterdukar och ja. det var så massa grejer. Men vet, och så ett... är väl det är väl det så ovanligt att det i en radiostation också finns ett sådana här plåttak du, med tegelprofiler, det kan du också lägga på om du nu får ändra till, till vanlig plåt så kan du ju tegelprofiler, det kan ja. du något emot. Och det är mycket lätt, du behöver inte byta de här takstolarna även om de är lite påverkade av, av läckage och skit så att de kanske börjar ruttna kanske ja, det och byta någon en. Ja det är med takpappen och, och läxorna under takpannorna som börjar bli ja. dåliga. Jo, men du vet att plåten väger ju ingenting, det är skillnad Om nu ska det räka på nytt ny tegel, det vröker ju, det blir tungt det, så det är tysst och bråka. ju. Ja, just det, det beror på vad alltihopa kommer att kosta, man kan ja. inte klara en miljon, det blir aldrig... Ja. Om man ja, inte det hitta... kostar ingen miljon miljoner lägga på sånt här. Nej, varför det? Det? Det är... Det är det. försöka lura en gammal pensionär på Om du tar in en lite kostnadsförslag från olika företag med bytare där... Så kan ordna det. Ja det är väl det jag ska försöka jag är ju tvungen. Ja. Eh, men först och främst tycker jag att i skolan ordna med och inte gå bryta bena i Alka. Ja de har, de har tvålta om omkull men det värsta är värsta jag har folk har ju svårt att orka lyfta upp mig. Nej, men och en gång när här, jag, äh, jag hade en ramlat som skulle och kom in på sjukhuset så var det en månad, en vecka, jag inte på att komma ut. Jag kan inte klara sig i, i ja. samhälletshälso-sannoläkaren. Jag blev förbannad på den och du säger jag inte populär längre. Ja, Även tar du kontakt med din huvud? Och de trodde inte först så att, att jag sände och radio. så skickar det till. Han skickade det förresten, det var inte du ombetsbörja. Nej, nej, nej, nej. Men sen om jag får någonting, allt det jag är det är aldrig gott. Ja, det är ju att åka gratis för fan. Åka ja. tunnelbarna och pendeltåg åka gratis och sen... Det är bara då spillfärdtjänster du vi betalar. Ja. Här ja, men vi säger så. Ja då, okej. Okay. Och kyga på er nu. Ja. Tack för... Uh, tack för att Ja, det är bra om man får lite upplysningar ja, om saker och ting, men Pär-tjänst verkar svårt att ordna. Jag minns med min mor, nämligen. Ja, nu får vi se om det kommer någon mer. Ja, hejsan. Ja, hallå. Ja, det är så åke Hult i Hökarin. Ja, prata på så jag Ja, då. Jag ska prata på. Jo, jag skulle vilja säga att jag håller med föregående inringare om det här med färdtjänsten. Jag tycker du, det tror jag absolut att du kan få. Ja, men ja, det är jag att det var en så bra som kan bota mig. Det ja. går, de har, ju, de har ju sagt det i Amerika, det är här går att ordna till, men ja. det, det, det är charlataner som inte gör, gör vissa saker som det, det är bara på de vissa värden de har fått per radion och allting eh, som är världen på Ja, men det är ju det som han sa att han som ringde förut att det är ju någon, ett annat ämne liksom utan just det att du kan få färdtjänst och jag har själv färdtjänst och <skratt> ja, det, du får, du kan, ja, jag är absolut säker på att du skulle kunna få det och ja. det, det blir inte så dyrt heller för det finns ett tak uppåt som jag inte kommer ihåg nu hur mycket det är men dyrare än det blir det aldrig hur mycket man än åker och uh -huh. det, det är billigare när man är pensionär också att ha det Ja. Och, och som han sa att du åker gratis på tunnelbana och bussar när du har färdtjänstlegitimationen med dig. Ja, jag, så, jag förstår jag det. Du, måste, du har ju ett månadskort som måste förnyas eh, varje månad. Ja, men det behöver du inte göra när du har färdtjänsten. För har, det, det gäller istället för månadskortet på allmänna kommunikationer. Ja, även av eh, och så vidare. Som, vi, ja, man kan öppna... Man kan öppna Alltså den här eller spärren eller där man går igenom. Det, det kan man öppna med färdtjänstkortet. Ja det är bra det gäller den där, <går> man automaten man får buss i. Det vet jag inte hur det funkar. Ja. För jag åker aldrig buss men jag skulle vilja uppmuntra dig att ta reda på det här för att det, det är nog säkert en bra grej för dig. Jaha. Ja just och sen det. kan det vara lite krångligt ibland när man ringer efter färdtjänstbil och sånt där men i det långa loppet så är det bra. Ja. ja. Det var bara det jag ville säga. Ja. Hej då. Ha det jag så tack bra. för Ja, det är konstigt att jag försökte att få hjälp tidigare det. har varit så, så väldigt svårt. Eh, Vad det nu beror på läkare som inte vill leda ut det ordentligt eller någonting. Nu ska vi se. Hallå? Ja, hallå, ja. Ja. Ja, jag, jag tänkte på, är det inte idé att skaffa en rollator? Nej, det är det, det, det, det dem på sjukhuset men den var inte något bra att ta. De har men det var ju... små hjul fram, som skakade fram och tillbaka, Jag gick i sämre med rullatoren en utan. Ja, men det finns ju med stora hjul också. Ja, men de hade bara med små. Ja, men det ska du... Du på Dalens sjukhus där det... det ska du fråga efter för det kan du få en med stora djur och... Det finns ju fina färger också, rullatorer som... Ja, man... men sen kunna få upp dem om man ska ta bussen och att det är in en massa folk och allt krångeligt. Man måste försöka klara mig utan... Och, och man ska ha varor med mig och allt möjligt. Ja. Ja, det, det är ju inte så lätt det när man har långt i affären. Du skulle... Du skulle försöka å, å få någon som hjälpte dig att bära hem maten? Ja, jag hade ju bekämmelserna i matlådor, men de var så tråkiga. De var små plastlådor. De kom en om dagen bara. Det räckte inte. Jag var så hungrig och inte någon till. Ja, ingenting. Jag har de kom, då kom in Det är Det fick man vänta hela dagen. De kom för på kvällen, och var alltså så hungrig. Har ni ingen mataffär som ni kan ringa så de kan bära hem maten åt er då? Nej det gör de inte, det är konsten här nere vid Ja, ja för det hade de ju förr i tid vet du, då, då, då kunde ja, det ju... fanns en hel en massa affärer men de har slagit igen och för undan de blev gamla och de har inte fortsätta. Ingen vill inte eh, köpa och driva mataffärer så de byggde om bilderna. Men då kan du väl uppmana några men att de öppnar upp affärerna igen, det är invandrarna. Är ju, är närings... ja, men de är ju så gamla som avlidna. Ja, men det kan ju komma nya människor. Ja, fast det inte vill sälja matvaror. Det verkar inte, inte finnas en intresse. Nej, har ni... Det är ju dåligt att det inte finns någon affär överhuvudtaget där. Nej, då får man... De helvisa var till man ska ha bil. Ja. Nej, men då får du väl skaffa färd, sen som de andra herrarna har sagt här. Ja, jag får se om det blir det. Jag tycker att jag behöver hålla på självta kälta med sådana här tjänstemän och allting som är negativa till allting. Ja, men det är ju så det fungerar. De har ju sin byråkrati och då ska de komma hem till dig och se hur du har det. Och... Ja, och så hoppar de vid taket när de ser rad det är laboratoriet. Ja, och så kanske de tycker att du behöver ha hemtjänst också då? Ja, de vägar äh, och den här dåliga villan, det är alltid så i bedrövlig allt alltså här fuskarna visar sig nu. Ja, det, det verkar ju inte vara något vidare att, att, att, att, att inte taket håller tätt. Nej, det beror ju på att den där takpappen är blivit dålig som ligger ovanpå, ja. eh, under de där tegel, eh, takteglet. Men kan du inte lägga på några skiver så att det inte uh, kommer in frukt? Ja, jag behöver hjälp jag en gång. Jag har ner från det här taket och på saket till hjälp så jag vill inte gärna fortsätta. Så Jag ser inte så benen att det blir något så här. Nej, det får du försöka skicka upp någon yngre vän på taket och titta. Ja, Lasse när han levde kunde hjälpa mig med allting. Men nu är det snart två år sedan död. Ja, har du ingen annan än Lasse då? Nej, det är det som inte finns som tycker jag är en gammal gudde. Nej, det är för att det borde du ju få hjälp av de människor Eller att de skulle sätta in pengar åt dig Så att du, du fick pengar så du kunde reparera taket Ja, om de gjorde det Jag pratar ja. ju om det i årets har jag gjort här Ja, jag uppmanar dig, lyssnarna nu Att skicka in pengar till Geos konto Du kan väl säga kontot och sen skicka ni in pengar Så Geo kan laga taket Ett kort om ni ska vända för Förlåt? skå. Kort paus. Ja. Nej, jag tycker nog att det finns för mycket människor som har pengar som kan skicka in pengar åt er. Hallå. Ja, så där Nu är kassetten vänd. Ja. Det är nämligen, det måste referensbandas alla program. Ja. Och därför, när det har gått 45 minuter så tar slut plötsligt och måste vändas. Ja. Men mm. det är ju säkert många människor som har pengar. Det är bara det de vill slåla. Ja, men jag tycker att de kunde skicka lite pengar åt dig. Ja, om de gjorde det och man hade... Uh, större frihet som man kan köra som Radio Nord, reklam och grejer och en en egen stor sändare som går ut ur Stockholm på ett annat sätt den här radion. Ja Nej, ja, det finns så många miljonärer i samhället så de kunde väl skicka dig uh, li, lite pengar. Ja, det är ju det att de kommer inte hinna göra av pengarna så länge de leder. Nej. Det blir en massa bråk med, med eventuella arvingar sen. Ja. Det är ju bättre att de skickar pengarna till dig. Ja, det, då kommer det ju bättre nytt där. Man kan reparera upp huset här, till exempel och så vidare. Ja. Och det, det här med radion har blivit så oerhört populärt i Holland och Nederländerna och allt i familjen. Ja. Här hjälper de där gubbarna som ja. är pensionerade från Philips och annat att göra radioprogram. Ja, har du varit i Holland någon gång? Nej, det är inte alltså bara för oh. det, det det är för det svåra är att vara borta från den här villan. Eh, när jag var på sjukhuset en månad drygt så var det inbrott naturligtvis. Ja, men då, då får du väl ha någon som bor där så kan du åka till Holland och titta. De har så enormt vackra tulpaner i Holland. Ja, men det är ingenting som behövs. Be be jag var bara intresserad av att få tillstånd och sända radio. Ja, men då kan du åka till Holland och så... Sen tittar du på de där verkstäderna och sen åker du titta på vackra tulpaner. Ja. Det är otroligt vackra tulpaner de har i Holland. Ja, det är det, tulpaner från Amsterdam. Det fanns en skiva som hette en gång. Ja, den kunde du spela. Eller? Ja, det, det tror jag inte jag har. Jag bara kommer ihåg den när den spelades på 60-talet. Du har inga skivor av Cindy Peters. Du kan spela. Hon, är, hon sjunger så bra. Nej, inte jag vet, men det kan ju hända. Jag har en skivsamlare som brukar skicka i till en annan låt, men jag vet när om man har den i förrådet. Han har kanske du lyssnat på det här programmet, då, då, då antecknar han det. Ja, hon har ju så fina skivlåtare, äh, Cindy Peters. Ja, fast när jag är mer intresserad av gammal rockmusik och sånt där. Ja. Jag bekäcker all äh Elvis Presley, allt möjligt. Jaha, ja. Och det är det som kördes på radio i luxemburg tiden Radio och och allt möjligt. Då började du i kroppen på dig när du hör en rock, rocklåt. Ja, då, jag tycker ju om det. Men börjar du dansa då också, eller? Nej, det gör jag inte. Sen ben var så här. Då kan jag vara raserig om kul. Ja, men du dansar du, eller? Nej, inte särskilt mycket. Men eh, det är radiointresse som har gällt i många år ända sedan jag var 13 år, den första sändaren, kom till i godis. Ja, ja det, det kanske var radio och brudar som gällde förr i tiden. Ja, det var inte några brudar. Det var så fattig, så ingen ville ha. Mina föräldrar var ju så snåla det var otroligt. Och det ja. berodde på att han hade sett till sin ekonomi. Pappa, hon han hade ju så mycket skulder. Ja. De, de hade utlandet ett där min farma bodde. Vi ja. bor i Sverige och ja. där hade de en affär och, och, och, och sålde varor på kredit och sen försvann de där, många e, stenhuggare där och betalade aldrig det och, och det var leverantörskulder och allt möjligt. Ja, men när du var ung, du sprang väl flickor efter eller va? Nej, det, det, det har de inte 14, de tycker väl inte om mig för det var intresset var ju radio. Jag byggde ju radiomottagare och hjälpte eh, ungar och med små mottagare och så vidare. Det fungerade ju. Men du har väl träffat mycket kvinnor i dina dagar som du har haft eh, förhållanden med. Nej, nej, jag hade pengar De dom ju att man hade pengar och kunde gå ut på den här dansaste eller fina restauranger och annat. Ja. Det var ju som Lille du får nog ge mig en perp en gång på en låt. Ja, men hade du inte inkomsten när du var ung? Nej, det var inte mycket, Det hade praktikplatser på fina radiolabradorier och Alpelt först. Mm. Det ju ja, för det var vanliga jobb gick inte. Jag hade ju svaga muskler ändå så att de sparkade ju mig för han torkade. Jaha, men att du inte gick på gym och träna upp musklerna då? Ja, för lite testosteron i kroppen. Jaha. Det har spökat hela tiden. Sen när jag kom in på bergeten var det bättre ett tag. Ja. Men eh, nu när jag blev har det blivit helvetet igen. Eh, jag hade ju tabletter för det här men jag får ju de inte med för idrottsmänna missbrukade. Nej. men finns det inte någon... någon kvinnor du kan träffa som kan hjälpa dig då handla mat och, och, och lite grann i hushållet. Nej det är alldeles för fattigt och på den tiden när mor och från sjukhuset sa kommer hon hem då och så kommer jag försvinna härifrån med ögonblik så. Ja, jag tycker det om du går ut på några pensionärsföreningar så kan du träffa någon, någon trevlig kvinna som kan hjälpa dig att handla mat och, och, och städa lite grann hemma. Ja, men de ligger så långt efter mig, de är så skrumpna i ansiktet och, och dricker med mest och vill sitta, och sitta på tv bara, de har ingen inga hemma. Nej, men då kan ju vara sköna i säcken ändå. Ja, men det är inte så intresserade som nu är jag så gammal och dålig. Jag säger inte det. Det är ju ett helvete, det här blir gammal, och möbel bara kunde få, så går att kompensera med mediciner De har sagt det är Amerika, men det är inte ska inte vara någonting här som man får. De kostar för mycket medicinerna här. Ja, men du ska äta ordentligt med mat och vitaminer och, och, och, och, så, och så. Ja, jag har ju eh, vitaminer, heter det och sånt där. Ja. E, utan recept. Och Men det de där, jag köper ju en personärslåda varje dag, men det, det, det säger många, det räcker inte för dig. Nej, det är för lite. Det är ja. ju. Det är ju, du måste ju ha någonting på, på förmiddagen och någonting på, te, ja, du kan ju... Ja, det blir förhållande på kvällarna ofta. Ja, men du, det... Så, det är... Jag har ingenting hemma ofta på förmiddagen, då måste jag ha vart jag handlas och Ja. Men jag är övertygad om att du kunde träffa någon kvinna om du skulle åka äh, gå, gå, äh, gå på några pro träffar som, som, som skulle bli intresserade av dig och kunna hjälpa dig och, och, och handla och städa oss. Ja, jag tror inte. När det finns så lite pengar då är folk inte intresserade. Det är precis som pengar är som knark. Mer och mer och mer och mer ska de ha. Du vet, det är likadant med knark. Det ska ju vara mer och mer. Jo, men det kan ju vara någon förmögen kvinna du träffar också. Ja, men de vill inte hjälpa mig. Då skulle man kunna skicka pengar hit någon, någon ja. gång. Men det gör man inte tydligen. Nej, ja, men det kan ju hända att om du, om du går till någon PRO-förening i någon träff där att du träffar någon kvinna och hon blir kär i dig. Ja, men det är så tråkigt. Ja, men det vore ju en en möjlighet kanske att träffa någon människa och umgås med och så. Ja, jag skulle nog kunna träffa om jag var i Amerika och hade en större frihet i radion. Och då skulle jag sända eh, radioprogram och på ett helt annat sätt än man kan göra här. Ja. Och, Nej, och... så skulle jag bli ungdomar som kan spela och, och sjunga och så vidare, popmusik och annat. I studion så jag kunde göra lite roliga program, inte så tråkiga. Ett. Ett nötter och äpplen och sånt, det är mycket näring i. Ja, det finns inga möjligheter att äta nötter när man tar händer mun kvar. Har du inga tänder i mun? Nej, de har ramlat ut. Det är så dåliga, dåliga behandlingar. Men då måste ni väl gå till socialen så de får betala tänder Nej, jag säljer villan är allt som de säger och, och jag blir förbannad när en del ringer och säger Du ska inte sitta och kika, det måste ju ha varit värt miljoner det här studio, har byggt en studio och allting? Ja, men det låter ju som det är ett ruckel i det där huset. Ja, det, det, det, det har ju blivit till just av att säga dammsuget. Uh, <laughs> Stockholm på gamla radiogrejer och, och uh, att få kunna folk få tag på en sak där och en annan där och så vidare så slut är det en studio men kan ni inte sälja bilden och flytta in i en lägenhet då? Nej, det går inte, det får inte sätta upp en antenn på taket, det är för mycket radiestyrning för att man inte kan använda kortforskottagare där. Ja, men det vore väl bättre, även om ni inte får kända radio, att ni hade en, en anständig bostad där det var varmt och skönt än att sitta i. Ja, nu. men det är så tråkigt då. De är inga roliga bostäder om det inte finns radioutrustning annars. Ja, nej, men det... Jag vet inte några andra möjligheter. Vem uh, tycker du om man skulle skickas till Amerika? Få uh, uh, överta någon nedlagd där och ha roligt med? Ja, men det kanske ni är för gammal för jag vet inte hur gammal är ni? Oh, ja, ne nej, du kan jag säga. 76. Oj då, det var ingen ungdom. Jag är fruktansvärt gammal och det, många tror inte på det när de ser mig. Då har ni ju 34 år kvar till 100. Ja, jag vet. Det är såligt men sant. Ja, men att det är klart får det ni ordentligt. Därför ska jag vara på en, en radiostation på en ö, till exempel då ha roligt de sista åren, tycker jag. jag har och ha stor skighet och spela och ha roligt. Ja, får du ordentligt med mat så kan du nog leva till det blir hundra. Ja, man fick läkare. Det är inte bra med det här eh, testosteronväderna. Nej. Ja, ordentligt med mat och sen en, en kvinna, det, det tror jag vore det rätta för er. Ja, ja, men <laughs> de kvinnor jag träffat hit, det var inte roligt. Nej, ja. ja, men det skulle ju vara någon kvinna som har lite och pengar. Och värsta på... var ju det att min... Uh, mor var på sjukhus och det, det kommer hon hem då, det är det jag inte har om, säger hon mig bara. Nej, det skulle ju vara någon kvinna som har lite pengar på banken, inte något socialfall utan det, det får du ta reda på så hon har jag pengar. Jag har ingen så på att jag ska ha bil och alla möjliga hon Nej, så att hon har pengar för att det är, ingen, det är ingen idé att du befattar det med något socialfall som inte har några pengar. Nej, jag har ingen möjlighet att underhålla någon. <laughs> Då, det var bättre med Lasse Det var ju nästan när, Närmaste slavförhållande Det var bästa kamrat jag har haft Hela mitt liv Så alltså, det kan inte jämföras Nej att han gick tillbaka Bort där jag kan aldrig hitta någon som Nu är det mer Nej men ni träffas väl där uppe i himlen Sen nu du kommer dit Nej och... jag är inte religiös det, det där är bara humbug Det är ja. det värsta det, jo, det Och är du... nu är det kan jag, i, på väg att bli människor i Japan. De har gjort några prototyper som fungerar väldigt fint. Ja, men jag tror nog att ni kommer mötas i himlen för där... Eh, ni... Nej, nej, nej, inte efter det. man kremeras i krematorien. Det är hur, hur tror det, religiösa människor att de ska återuppstå efter kremering? Ja, jag tror nog att ni kommer åter... Å, å, å, å, träffas åter i... i, i... Om det kan inte hända, det, det är omöjligt. Nej. De går upp i gasform. Ja, nej, det tror jag inte. Utan jag tror att det kommer träffas i himlen. Nej, de går upp i Skorsten på Krematoriet. Där sitter din mor och far och väntar. Och så, och så Lasse och, och alla dina eh, flickvänner som du har haft genom livet. Sitter och väntar där uppe på det. Nej, nej, ingenting. De, de var inte roliga än många. För... Uh, Frikvänner, eller de är. Då såg du en annan kille och knullade till ungar med. Ja, nej, det tror jag nog att du kommer träffa, träffa många av dina. Uh, människor som du har, har, har förlorat de, de kommer du träffa i himmelen igen. Nej det är det man inte gör Och det var det att att Mor trodde att hon skulle träffa pappa i dödsriket Och, och det var ju ne, det som gjorde Hon aldrig kunde komma ifrån det, sina psykiska besvär ja. Morfar var ju präst Och, och, och Han predikade för, med sådana grejer Hon fick dåliga nerver Hon berättade att hon var liten så hade ju hon mardrömmar stora svarta böcker på foringen kring i, i luften och så öppnas det, stängs det, säger så sa, Böcker, böcker, böcker. Och det var för att eh, farfar, morfar hade eh, slagit upp böckerna och läst dem när de var stycke och sånt. Och det, det, det blev hon räddade av. Ja, men jag känner en pastor i Philadelphia. Han skulle kunna komma hem till dig och frälsa dig. Nej, nej, nej, de blir. Eh, jag kan ju till och med nästan demontera vad, vad som ger liv elektroniskt väg. Ja, nej, för att jag, jag tänker att den här pastorn han är väldigt trevlig. Och han kunde komma hem till dig och, och, och, och, och, och, och, och ha ett samtal med dig och be för dig och sen, och sen att du skulle bli frälst. Nej, jag skulle hellre vilja pratar med en professor verkligen eh, du, du vet som vi håller på att konstruera konstgjorda människor vi kan prata med elektronhjärnor och sånt här, massa grejer skulle vi diskutera där ja nej det tror jag inte på jag tror snarare på att du skulle ta, få hem en pastor som kunde frälsa dig nej det tror jag inte ens på <laughs> så skulle såg i huvudet på ska vi säga så, vi måste kunna eh, släppa in andra ja men men jag kan ringa upp sen så ska du få kontaktuppgifter till pastor så, så, så ska, ska vi be att han kommer hem till dig. Nej, jag försöker hitta en elektroningenjör i Sverige som är med på att konstruera, du vet till exempel från ASEAS robotverkställe eller någonting. Och den här pastor han är väldigt modern så han tackar inte dig till så sup heller. Ja, jag vill inte ha någon sup. Det var det som förstörde med min pappa och så vidare. Ja, nej men när pastor kommer hem så bjuder jag honom gärna på en sup så, så ska du få se att det... det, det. Jag har aldrig varit inne på system systembolag i hela mitt liv eller handlat som sup. Nej, men det är inte för sent än. Om du tänker aldrig göra det gift, jag förstår inte att det är, det är, är på typ recept för en massa tämligen ofarliga mediciner på recept, Eh, omöjlig att, att få, som till exempel hormoner och så vidare. Men bil som är mycket, mycket värre, det går att köpa. Ja, det var ju en pojke som sa öl eller hälsa. Hälsa ofta, sa han. Ja, men eh, jag tror att eh, Lasse, min kompis, det gick lite för mycket på ölpuben också. det var det var eh, Men kunde jag bara förhindra att. Eh, var de fått begär efter sprit så det är ju omöjligt får de måste Det hoppas att jag skulle kan gå på i väg honom till Maria-polikliniken någon gång. Ja, han var väl så fullt så han radlade, men han hade, vet du, Nej, det handlade väl tur som inte... Nej, vi säger så. Han det vet tur som inte ramlade och brötte Nej, på. vi säger så, om någon vi ska kunna ringa hej. Ja, så. hej hej. Ja, helst inte eh, så långa samtal. Jag mm. <märskilt> sitter <suklar> på <hums> en buskotpass. <hums> goodbye cruel goodbye cruel world, goodbye world. I'm off to join the circus broken hearted clown, paint my face with a good for nothing smile, cause a mean sick woman turned my whole world upside down, Bye -bye. farewell to love, I'm off to join a circus. If it takes a hundred years, oh ho oh, oh, ho, step right up and take a look at a fool. He has got a heart as stubborn as a mule. Come on, everybody, he's good for a laugh. And no one could tell his heart is broken and half a well of jokes on me. I'm off to join the circus, oh, Mister. You Hur låter det så spelas mycket före tiden? Nu går det bra att ringa hit igen på 11:21.00. Det gärna någon radiotekniker som håller på med kortvågsradio på fartyg eller någonting sådant. Så jag är inte heller så att prata med. Gamla sändare på Gensvågbandet och allt möjligt som förekom för på, på båtar och sånt. Och Antemnor som förekom där och allt möjligt. Jag alltså, är synnerligen intresserad av det. Det är mycket man skulle kunna prata om, det som jag har <går> pratat. Jag har ju träffat sådana förr tiden och det var ju roligt verkligen. Och gamla Tiet, Helverket, Radio, Atvalmette, du vet det, och sådant. Och fartygs. Eh, stationer som hade eh, samtal med eh, basstationer telefonsamtal och annat på väggens vågs allt men man kunde lyssna på det bandet allting på den tiden och höra det var roligt 812100 ska jag radio på <laughs> och se om det ingen annars får vi spela igen men det finns säkert någon Nästan 20 minuter kvar i alla fall. Alltså, jag tror på programtiden. Man, vi har ju tid fortfarande. Ja, mörkt är fortfarande. Men det går ju mot ljusare tider som är. och för sitter och sitter på tv antagligen bara. Det är ingen som ringer. Det är inte så på mina sändningar. Men det är faktiskt så ovanligt att man i en villa sitter och sänder radio, rundradio, och det är väl det också. Det finns inte hur många som är så har det ett antal privata radiosudios, men de flesta av ju ner det sen när programmen började bli, bli så tråkiga till slut. Det mycket politik och liknande bara. Och religiösa föreningar... Jag kommer ihåg att ett spönhus höll på ett tag, men det, det tog ju slut. av olika orsaker. Och då, då försvann de ju sen nej, direkt fullständigt, gick under jorden. Att aldrig någon har ringt på alla år, de har ju till och med varit härifrån någonstans en, en gång i tiden. Men nu är vi borta. Nu ska vi se vad det där blir. Hallå? Ja, ah, hej. Ja, ah, hej, pratar på så jag får ställa in det att det är olika inställningar, olika. Ja, ah, eh, jag tänkte återuppliva en gammalpin tradition, veckans fråga. Ja, ah, det kan jag, jag inte, jag har inte alldeles i bildet. Nej, ah, men eh, de som ringer eh, kanske kan gissa på det, vet Ja, du kan ju Och jag kasta jag... ut någonting. jag tänkte jag fråga så här: vilken president, när han tillträdde som president, eh, sa, uttalade att eh, nu ska jag få pissmyrorna på U UD att skrika. Ja, det är, det är, vi får väl se någon. Pissmyrorna på UD... Det är väl ingen som vet, har ingen aning. President. Jag har ingen aning. Äh? Och, och, och, och, jag är intresserad av eh, fantastiska människor uppfinningar inom radiotekniken och eh, det elektriska och allting. Ja, ja, ja. Jag är väldigt intresserad av politiker, så Och de är tråkiga cigarrrökande farböder i fula kostyver. Ja, det får de inte röka cigarr nu för tiden. För Nej, tidigt. men det var ju förr i tiden, det var ju fint. Det skulle ja, ju vara. Det du var ung, alltså. Ja, det var så fula kostymer pappa hade alltid tyckt, det, och vita skjortor och ja, slipsar. de skulle vara, de skulle vara gråa vet du. Ja, grå, det var så tråkigt. Gråa och så vit skjorta i nulån som gick över i gult. Ja, jag minns ju min mor sa att det var så att allt är jobbigt så håller på en svettan och tvätta, han vill ha en varje dag. Åh, ja, kameran är långkroppen. Ja, den köpte den mjäckan. så då var ingen sjöna på oss. Men det var svettigt misstänker. Jag. Ja, var och till och att han rökt ju. Jo, men det men oavbudet att därför jag fick så dålig hals. Jag fick en jag håller, jag håller med dig, J.J., när han sa att vi ringde in tidigare och proklamerade för att dricka sprit och Systembolaget. Vet du vad jag tycker de ska göra med Systembolaget? Nej. Jag tycker att de ska börja sälja mjölk där istället. Ja, men då är det nog inte lika populärt. Utan det, det är receptbeläggat som måste vara läkarrecept om de ska ha sprit. Du vet, man inte kan köpa sämligen äh, äh, oskyldiga mediciner på apoteket utan recept. Många, Nej. Som inte alls så mer äh, som med spriten. Och så många äktenskap som går sönder utav spriten och allting. Oh, ja. Och barn som illa utsatt. så att, Många som spelar bort både bovemilla och. Ja, just det det, det de gjorde. hoppat alltihopa. Ja, och pappa fick mycket dålig ekonomi för ja. att, visa sig. Det är också att han hade lagt ner så mycket pengar på. Han hade ju en kvinna till i hemlighet som visade sig. Han hade sökt, druckit sjutton. tillsammans. Och dubbelt boende, det kostar 17 Ja, just det. Men problemet med min mor var det ju det att hon kunde slaga matsa pappa. Ja det kan nog de inte nu för tiden heller. Då kommer unga tjejerna hem från jobbet och bär på sina pissarkartonger sju dagar i veckan. Ja, det är nog inte bra för det känns och Ja, vi ses på Hej så länge. Hej. Hej. Ja, det är bra. Det blir roliga samtal här. Nu får vi se om det här är någonting. Hallå? Hallå, prata på oss här. Ja, hör du mig? Jag måste ställa in. Ja, du måste ju svara. Man... Ja, ja, det... Ska du vända kassettband, eller? Nej, det är jag gjort. Va? Det gjorde jag för en halv sedan. Hallå? Ja, du hörde inte vad jag säger. Det är just den här. Alla andra hör ju. Ja, det är inget fel med den här mikrofonen. Det är bara det att jag vill heller ha den eftersom den inte är så för genom att... Eh, rundgång i, i kontrollrummet så här som jag högtalarna på samtidigt. Så här kan jag sitta ut så han du där på mig nu och prata. Nu är det uppe så och jag igen. 81 och den här raden börjar gärna hö höra om det, ni hör mig ordentligt. Jag får ju sätta tillbaka den gamla mikrofonen till nästa gång till exempel. då blir det, det att det måste ha hullvrarna på mig och, och det svänger runt så lätt. Ja, det kan vara ett problem, men de i Amerika brukar ju ha en mikrofon med sig de rådeprasarna. Nu ska vi se. Ja, hallå. Hallå. Ja, det är så Hult här igen. Jag tänkte bara säga det att du hörs utmärkt med den här mikrofonen. Jag tror inte alls att du behöver byta någonting. Nej, det är konstigt. Det verkar vara det bara den här lyssnaren som har problem, men det ja. måste väl vara... Men det, det, det jag hörde är jättebra i hökarängen, som uh, tydligt och bra. Så det, jag tror inte du behöver byta någonting alls. Nej, just det. Det är just det. det där mikrofoner kan, kan vara väldigt olika på olika människor och förpassa rösten och så vidare. Ja, jag vet det. Ja. Förr i tiden talade man ibland om mikrofon, bra och dålig mikrofonröst. Ja, och just de personer... det. Ja, dålig mikrofonröst efter att han hostat sönder mina ja. Men du, har du så bra. Ja, tack. Hej. Och det är bra att få veta att det går ut ordentligt i alla fall. Och det ser jag ju på instrumenten här. Men eh, anpassa mikrofonen för en viss röst. Det kan vara problematiskt i vissa fall här som man har haft mycket hosta och nu har det varit ännu sämre det sista så här blir sjuk också året tycker jag man jämför mig gamla inspelningar det här är renspänd och sånt så inåbrist fick väl bättre en signal till, tack. Hallå? Jag Hej. mig. Ja. Vad bra. Jag var ett otyg det där senast, men det ska vi inte tala om. Hörr du, det ringde ju en man in här och han började plädera för att du skulle söka det till religionen och eh, han kände en Fyadelfia-präst. Ja, men det går Nej, inte. Nej, men det där skitsnacket, vi behöver inte bry dig om det. Utan det är på eget bevåg i så fall man söker hjälp äh, om man vill gå till Fyadelfia eller Frälsningsarmen och så vidare. Det är upp till en var. Jo, det är en annan sak som jag har talat med dig om för några veckor sedan, vet du, senast. Det var ja. det att jag tipsade dig om, eftersom att du är småföretagare, som man säger. Så tycker jag att om du vill ha kontaktytor, då ska du vända dig till Lions Club. Ja, men jag skulle bara vilja... komma ihåg? Ja, men innan jag tar i... nu. För... Uh, kommer du ihåg att jag tipsade dig om det? Dig om detta? Ja, just det. Men och det jag var jag om, andra som ringde och avrådde. Ja, ja, om Lions Club alltså. Där kanske jag kan tänka mig att Leif Enakka kan bistå med lite kontakter där tror jag, jag tror han är, jag har en känsla av att han är inom business så säger jag, vet du Ja, varför kan folk inte ringa mig privat utanför sen? Du vet att eh, Lions Club de bedriver mycket värdefull verksamhet bland annat i, i en del ideellt arbete, sen har de väldigt trevlig samkväm och sam tillvaro va? och det är ju kul för det, jag får komma ut lite grann och så tänkte jag på en annan sak. Kent ringer ju ofta in om evenemangstips, va? Ja, men nej, han tror, är, det är bra. Han är ju mycket på de här eh, spelningarna som sker i Lenet här. Alltså den här med den, den kallade folkmusiken. Jag, jag skulle höra med Kent om inte han kan... Om han har bil kunde han ju eventuellt skjutsa dig så att du kunde göra några in, inspelningar och sånt. Ja, ja fast han jag har ju ingen bandspelare som är bra nu på taveln, den här IS slets när jag höll på med teater en gång. Hallå? Och nu försvann han igen. Det är konstigt det här. Ja, jag får lägga på. Man ska inte bara lägga på luren. Man ska säga att man avslutar samtalet i så fall. Nu är det sen på C16. Jag är tillbaka. Jo, hur du väl. Jag lägger inte på i året. Ja, det du kan ju fundera på det där tipset om att det står Kan du ju slå i telefonkatalogen och söka kontakt med någon lokalförening i din närhet. Ja, alltså. men äh, jag vill att folk ringer privat utanför ja. ibland. Jag kan inte prata man, på samma man sätt får inte radio. Man får inte bara sitta och vänta på att folk ska ringa. Man måste ju själv också... Till lite grann. jag hade, hade jag möjlighet att annonsera och gå ut tidningar och göra reklam för den här studien. det är skillnad, då skulle jag gå och annat. Och jag kunde ha egna sändningar ja, eh, ju, på ett annat sätt. Du har ju varit inom teatern så att du har ju... Eh, jag vet ju vad alltså, jag skulle kunna göra om. Får jag prata lite? Du har ju spelat inom teater så att du har ju en viss rutin i alla fall tycker jag med att eh, umgås socialt va? Ja, det var roligt, men då var jag i fisk också. Det är rätt äg, hemska här och hormonproblem. Jag har inte som för. Men du eh, fick ju stärkelsemedicin av honom, din husläkare i alla fall. Ja, den förbjuds. Den är ju inte laglig. Det, är bara, det, det, det, det säger ju alla. Du har inte medicin som inte är tillåtten. Ja, just det. Men det var som någon inringare nämnde. Du kunde jag ha kompenserat det där med också att eh, Träna på gym, vet du? Ja, men det finns inte det där hormonet, så så gör bara ont till eh, ja, men om du tog de där hormon, eh, de där anabola, så kunde jag gått på gym i du hade kunnat utveckla dig till en ja, fantast jag så fantastisk jag styr styrka, det är det som är vitsen, vet du, med att det är därför man orkar flytta, träna så det hårt, det är därför de orkar träna så hårt en del och eh, som håller på med eh, atletik vet du att de tar den där eh, preparaten då ja. orkar de träna mycket mer och då blir de ju starkare på. och därutav så, eh, så gör de men det är ju förbjudet va att, eh, inom tävlingsidrotten att nyttja anabola, steroider och annat. Ja det till. finns ju inte ens på Nej nah, det finns på apoteket att köpa de, Du vet, det, det där kom på 30-talet då gav man till en folk som hade så kallad dvärgväxt och så vidare Man gav till barn. Va? Ja. Man gav anabola steroider och man testade det på soldater, tyska soldater. Men det höll inte för att det blev så aggressiva utav över Ja, så kunde du skada levan när jag vet att ja. det dröjde länge innan de kunde utveckla preparat som kunde använda så som <coughs> de gjorde på mig utan att levan reagerade. Men du gick ju under lekarkontroll va? Ja, just det. Och därför kunde han sätta upp dom ja. i norr att testa levervärden och sånt. Ja, det gjorde han ju så ofta med elektrofores ja. blodproffsundersökning. Ja, mina menar sen kunde han ju kolla nyrfunktioner och andra funktioner i kroppen och skulle han märka en avvikelse så var det bara att minska på doseringen eller testa något annat preparat. Va? Ja, men han, han hade ju fått samlet som han tål och du, du, du vet och det var det som var fantastiska. Ja, Jo när man blir äldre så sjunker ju matematik alltså testosteronet i kroppen va och, men det har visats amerikansk forskning läste jag tidningen för några år sedan att om man blir ålderstigen om man kommer upp i din dina år va så lönar det sig att träna lätt va för att man kan hålla en fysisk form fast man är plus 70 va Ja men jag har så som ont i axlarna leder alltså, när de är brakar och knakar du vet, Eh, KI, Karolinska institutet, va? de hade en, ett forskningsprojekt där för en 5-6 år sedan. Man tog ut en grupp, eh, eh, 60, det var personer mellan 65 till drygt 70 år då. De fick träna tre gånger i veckan, en halvtimme varje gång. Sen tog man dit en grupp otränade 40-åringar. Och det visar alltså att de här äldre männen som hade tränat måttligt tre gånger i veckan ha, upp, hade samma styrka i kroppen som de här otränade 40-åringarna. Ja, det är ju rätt märkligt, va? Ja, just, det men i mitt fall det är så är Jag det har jag. ju jag jag säga, det, det finns ju faktiskt så utan ja, testosteron men, men. och då kan kan, kan inte väl skillnaden är klart mer. Det, Jora, det de det, du hörrade om det där och du. Det där är fel vad Du vet att jag, jag nämnde jag för det. Men får hemskt verk bara jag nämnde för dig för ett år sedan om isometrisk träning, som du skulle kunna göra fem minuter varje dag och förbättra din styrka med 30 procent på jag någon kunde jag månad. Men måste du Det kallas för muskel eh, alltså. Avspänning kontra eh, muskler. Alltså det är väldigt, väldigt effektiv träning, isometrisk träning. Det vill säga att han inte kan så mycket kemi att kan ställa. Du kan låna på biblioteket en bok om det. Du behöver inte ha någon redskap eller någonting va? Man, man kan göra fyra, fem övningar bara. Det tar Ja, bara det finns så mycket minuter. konstiga humbugar, alltså du? Det finns så mycket konstiga... Ja, men det här är vetenskapligt forskning på isometrisk träning. Ja, det är när det är alla möjliga... Jag kan konstigt. ta ett typexempel. När det amerikanska tyngdlyftningslandslaget var i Moskva på fem, slutet av 50-talet. Då gjorde de isometrisk träning mot en stor mur. Ja. Hela laget var uppställt. Eh, och ja, de, de, de pressade på måste... muren rasade samman, alltså det det var ju en väldig sykning det där Nåväl nu är det väl slut för dagen för dig då, hej! Ja just det jag måste avannonsera Ja det är alltså Radio Frequenta som har sänt ansvarig utgivare i EO Lindberg vi återkommer nästa eh, lördag och så vidare och jag hoppas att det är att lyssnar i alla fall. Det är det väl konstigt. Men äh, tyvärr när det gäller medicinska så man inte. Jag märkte att så länge jag fick mediciner så, så gick det bra men äh, efter det så rasade allting och det berodde på Doktorn har jag aldrig slutsa med det där, äh, någon gång för äh, beroende av det äh, eftersom jag inte kan bilda det själv eller någonting. Och det var det som ställde till, när jag skulle söka jobb när jag var ung och allting. Det var ju en, eh, på byggen och sånt som sa, suga nu för, för fan det och så vidare. De blev så förbannade, de andra jobbade, man, och man inte orkade lyfta saker och, och sånt. Och då det, det, det var bara att sen. Ja, jag ska börja ta någon låt här och köra igång. Det går alltid bra att ringa med privat efter en timme, ungefär efter sändningarna nu. Jag hoppas att ni har hört det här ordentligt nu. Man får väl prova flera mikrofoner innan man får en. Jag vet inte om läkare kan göra någonting åt den här rösten heller. Men en vanlig förkylningsläkare på vårdcentral verkar vara dåligt med det Det är väl om man sitter i ett väntrum och vänner och via förkylningar. på hostar och iser och sen tar det inte länge för man blir förkyld. Nu sätter jag på en låt, kort pausa. det är så bra. Skötte om varandra i bilden, ser det och hejer. Venus must have heard my plea. She isn't someone along for me